היפופוטן! ועכשיו נעבור לאורח של היום. רבים הביאו נכונות להשתתף היום בתוכנית, שלושה מהם נמצאים איתנו כאן באולפן, דורון ג'מצ'י, ארז טל ואורה נמיר. כן, לצערנו ישתתף רק אורח אחד בתוכנית, אז כדי להחליט מי יישאר ומי ילך, נערוך תחרות קפיצה בשג ביניהם. מוכנים? כן. כן. כן. היקון, אכן? צא! <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> והמנצח הוא ארז טל! תודה. לכל השאר, תודה רבה, ג'אמצ'י, הגברת נמיר, אולי בפעם אחרת. בתפקיד אורח, אם כן, ארז טל! אני ממש נורא שמח להיות כאן עכשיו, רק תגידו לי מה בדיוק אני צריך לעשות. שום דבר, אתה אורח שלנו, בוא תיכנס לסלון, תשב על הכורסה. אהה, אתם לא רוצים שאני אעשה איזה קטע? לא, לא, אל תתרח את עצמך, באמת. בסלון יש בייגל, תרגיש חופשי. יופי, תודה. רד תל אביב, 102 FM, אתם הליפופוטאום, והאורח שלנו היום הוא ארז טל, שיושב כמובן בחדר האורחים. אה, לך תראה מה קורה איתו. בסדר. תביא לו את קצת ביגלי. כן. ארז, שלום. שלום, מה שלומך? הכל בסדר, נוח לך? ממש, מאה אחוז. תגיד, יש לכם אולי עיתון של יום שישי? אני לא בטוח. אתה יכול לפתוח טלוויזיה, אבל יש עשרה פנות תפוזים עכשיו, פרק אחרון. ניסיתי לא רואים טוב, משהו לא בסדר בשלט. תודה. עוד משהו להנמיך את המנורת אלוגיהם, לאכול משהו. בסדר, בסדר, בסדר. ואני אוכל ויגל לחבר'ה. עוד מעט צריכים לבוא עוד אורחים, אחותי בעליו הילדים צריכים להגיע. אתה מסתיר לי קצת, אז בסדר, להתראות. הכל בסדר, הוא רואה טלוויזיה. ארז טל, אם כן הוא האורח שלנו היום, נשוב מיד לאחר הפרסומות. לא לזוז. אז כמו שאמרנו קודם, יש לנו אורח מיוחד היום, ארז טל, הוא כמו כל האורחים, הוא יושב בסלון, יש שם קצת כיבוד קל, הוא קלה. אחותי ובלן נכנסו קודם עם הילדים. אז אולי מישהו ילך לבדוק מה קורה איתם שם? אז אני אלך. קח עוד בייגלה, הוא אוהב בייגלה. כן, אחי, בסדר. זה שאתה לוקח דבורים ומכריח אותה לייצר בשבילך דבש זה בעצם שיעבוד, זה כמו עבדות, זה כמו עבדות מה פתאום, זה בדיוק כמו נמלים בטח שכן, דבורים גם מכינות דבש, אחר באות ואוקסד אותך זה, פה מדובר במרידות מוצדקות אבל אם אתה שואל אותי כקברנית, ואני קברנית חבר'ה, הכל בסדר? כן, כן, ספאר. ארז, אתה צריך משהו? לא, הכל 100%. יש לך אחלה משפחה. כן, בכל אופן, אם אתה צריך משהו, אתה יודע. אולי תשב איתנו גם כן קצת, יש פה זירה חשובה. לא, אני רק באתי לבדוק פשוט. באמת שהכל בסדר, ממש נהדר. יופי. הילדים גמרו את השתייה, תביא טוב, אוקיי, בסדר. עכשיו, אני הייתי מצפה מהעם שיצא ממצרים, שלפחות בעניין הדבורים, שהתנהגו קצת אחרת. היפופוטם. תאים